بسم الله الرحمن الرحیم باب فی کراہت تمَنّی الموت باب د ف بیان د جی کی چه بد تمنا د مرگ او ناروا دا بے سبب ذُرّ نزل به پس سبب دیو بیماری او تکلیف او مصیبت چنازل شوی ده پد ولا بس به او گونانش شش شوق دمر تمنا کیل خوف الفتنه فی الدین دو وجد یرید فتنه ن فدن کی دا بو هر ر الله تعالی ان هو نري واتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي لا يتمن احدكم الموت لا يتمنى تمنى وارزودن كيو پتا شو کې دم مرگ اما محسنن یا بده نیکمل کون کے وی فل عللہ یزداد کی دیشی دیو نورم زیاتی نیکملو نو کی دورز رزین نیکان مومنان سورہ سورہ اعمال کئ و اما مسیاں یا بده گنہگار فل اللہ یستعتبو نو کې د شی دي دی ته و باسي نو دا ژوند د 파ره به تر نه متفق علیه وهذا لفظ البخاری او دا الفاظ نه امام بخاری رحم الله او فی ریوات المسلم پر ریوات نه مسلم شریف کیری انا به هررہه ر رضی الله تعالی عنه را ابو هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جيدا الله حبي فرمائل ایتمنا حدكم الموت خام خ तमना یو کیو پتا شو کی دم مرگ ولا يدع به يوندي دم مرگ دعا غواڑی من قبر یاته مخیر چ مرگ ور تراشی ان دا معته ب ش دا ان سان چې کله مړشيقطه ملووه د د د داعمل س سله کټ شوه و هو لا یزی د مؤمننه عمروه الله او شان دا د نهزیتهوي مومنته عمر د د مګر خیرره و دی وژن ګوراه عام زنا نه دنیا د مصیبتونو د وژنه برخو اړي نو دا حرام دي نه رواو نه جایز دي وانا نش ارضي الله تعالی انহু دع ان سرجي الله انহু نري واعتی ده فرمای رسول اللہ اللہ خا و رسول الله صلی الله علیه و آله و لا یتمنا ین حدکم قام خا تمنا حدن کی یو پتا سو کی د مرگ ل در نشعه به د وجریو تکلیف نہ چی دار سد ل وی د تفن کان لا بد فائلن کو ها خا محدد کیف الی قل ندس اللہ ما جون دیو ساتی ما کانت ان حیاتو خیر اللی ترسو چی جون دن ما دپار بہتروی و توفنی دا کانت الوفاتو خیر اللی او ما وفات کی چکل وفات کی دل رات بہتر دی متفقن علیہی وان قې ابن بي حاض من د قې سیبنی بي حظم نه روایت د تابي ید او دیې الله حبته راغلی دغزې منې وخموله قاتل نهې شوي ددې را روانو په لارو جد الله حبيب وفات شو قال دخلنا على خباب بن العرط ویموندن شو په حباب ابن العرط رضی الله عنه باندې نعوذه موږ د بیمار پورش کولا وقد ثوا سبکیات اغودا غنه لګولیو پدې خېټه کې په ګرمه اوس په ن او ګور د داغ نمنم راغلی خدا له چې عقیده لري چې په شفاف دي کله عقداوي چې قې عقیده دای چې شفاده الله نه دا خدا د علاج پتور وي نو بیا په کیس نشتا فقال نذوینا صابن الذين سلفو ويمرغري زمونگا کسان چې تیر شوی دی مخ دې رشي دې مدو لاړل ولم تنقشهم الدنيا او دا غي پني کو کی دنیا سکه میرا نو استو مرگ پی راغه او غي د ژوند پتنګي کیو ادي رست خلقو باندې الله دنیا فراخ کفوحات رال د ګرر رر دنیا د اخرت ک میرا دې دې مازی چرشي 카메라 ولي او څنګه زمون عقل ثوي هروی وز د الله رحمو دی کې شک نشته چې دا فراخ رز کې میوره رحمو کرم دې وي په خواخن کو د ډوړې درک نو ګرای س نو خړل عرش کمو نو الاخرت کمه نشته او دا د الله یو دنیا وی رحمو کرم او فضل له کو ډېرو نعمتونو شر د آخرت کمه راځي ګر صحابه کرام ته وی ولم تنقصهم بالدنیا د غیپ نیکو کی دنیا کمه نور وسز کسونه څنګه ژوندو و ان سبنا ومغه حاصله ک د دنیا نه هاوا لا نجد له موضعا شنو مو غير لذه الا التراب مگر خاوري یو باندې دا نمو مو داغه د لګولو مگر را چې په خارو کې خخو د يري د غلونه یو مقصد د دې د حلت تراب دا او ل ماو ذکر کړي نه بس خاوري ورتا سدي خاورو کي کي دو ولولا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ویک چرن ودا چن ویله السلام منا کړي چ موږ دې مرغو غواړو لدا او ته به نوخا مخا ما به مرغو خته وي ثم تانيه مره اخرى اور ثبل وهو يبني حائط له او د یو دیوار د خور سمونو فقال فرمای ان المسلم بیشک مسلمان ليو جرفي كل شين د تاجر ور کې د شپار شکیون فقو چې دی لګي الافیشن مگر پاغه شکی د لاجر نی اجرو فی هاذا التراب چې ګرزیه پدې خارو کې ای ابس وادی جوړئ نشتا ادا بلډینګونه بنلی جوړه د فخر د 파را د تکاسور د 파را یو خدا چې د خپل بال وژ د 파را نګوره ښځې ته کوورټهور کوول کمرهور کوول ځان ته کور دا فره دي ا دا د جااهیت ته چې خلهکور په خواجررښده هو شل کسان به په یو کور کې یو ځ اوسیدن نه شریت وکم سرېښځې ته اللههده ځې ورکوري مته ف کهره تامیر چې د ضرورت نه زیات او یا په ضرورت نه زیات خرچي کې نوددي وعید راغل نی